Ötödik fejezet. Vice Landing Maryland, augusztus augusztus elsője, vasárnap. Nyolc óra harminc a keleti parton, hét óra harminc az ország középső régiójában. Louisa Morscheri hitetlenkedve rázta a fejét, a szemüből folyt a könyv az oszló hullabűzétől. Mr. Stamvon aznap reggel értesítette az irodáját egyértelműen pánikban. Egy holtestet talált, mondta. Nos, e tekintetben mindenképp igaza volt. Rú eltakarta a száját, és bedugta a fejét a kis fészerbe. Találtál bármit is, Toki? A megyei halott John Kiho felnézett, az arca felét a védőszemüveget akarta el, a másik felét a műtős masz. Még nem. Rú első társa még Bostonban azt mondta neki, hogy idővel hozzá fog szokni a test testlátványához, de eltelt tíz év, már egy komoly karrierváltás is a hátra mögött volt, de ez még mindig nem következett be. Legalább a halál időpontja megvan. A gokolócsan kihúzta magát. Három nap, talán négy, valamikor szerda és csütörtök között sejtésem szerint. Na, bokarak majd felfedik a valóságot. Rú igyekezett nem öblendezni. A bakarak? Persze, küldök a laborba mintát a bakarakból meg a lárváikból. A férfi térdeplő helyzetbe belendült. Adj még harminc percet, és akkor készen állunk a bezsákolásra. Nem szükséges itt maradnod, ha fel akarsz rohanni a házba. Köszi. Ló elindult a ház felé, és közben a partot fürkészte. A munkatársai a haltes több száz méteres körzetében minden négyzetcentimétert átvésültek a homokos parton. Csütörtök éjjel hatalmas erre felé. Ha volt is bármi bizonyíték a fészer közelében, azt nagy valószínűséggel elmasta a víz. De az egész öngyilkosságnak látszott, szóval valószínűleg emiatt nem nagyon kell aggódniuk. Ám a boxer alsó nyugtalanította. Miért menne bárki is egy vadidegen fészerébe, hogy ott egy szár alsó nadrágban öngyilkosságot kövessen el? És hol a búcsúlevén? És volnék, tényleg két napon át nem vették észre ezt az orva Kinyitotta a bejárati ajtót, és belépett a konyhába. Mr. Von, bent vagyunk a nappaliban. A házas pár egymás mellett ült egy régi kanapén. Ró egy pillanatig csak nézte őket. Mindketten sápadtak voltak. Ez persze érthető. Nem mindennapos, hogy valaki nyaralás közben egy hullát talál a fészerében. Ennek ellenére volt a két emberben valami, ami nyugtalanította. Doktor kihajépp most tüskálja mondta, mire a házas pár viccentett. Meg tudnák mondani, milyen régóta tartózkodnak itt? Nagyjából egy hete, felelte Mrs. Wann remegő hangon. Vasárnap érkeztünk ide, de kedden megint elmentünk. Lou elővette a jedzetömjét a felső zsebéből, de a szemkontaktust nem törte meg. Miért? Mr. von megfogta a felesége kezét. Elutaztunk Annapolisba megünnepelni a tizedik házassági évfordulónkat. Lúnak, ha nem figyelte volna, fel sem tűnik neki, hogy Mrs. von összezant, amikor a férje megérintette. Persze a nő nemrég egy hullát talált a hátsó kerben, mégpedig meglehetősen undorító állapotban lévőt. Mikor jöttek vissza? Péntek délután, válaszolta Mr. von. Csak a tényeket sorolom, asszonyom, gondolta Ló. Kedvesen elmosolyodott. Hány órakor? Mrs. von előre-hátra lingatta a vállát. Fél négykor vagy akkor ön. És hol szálltak meg az anapolisban? Mr. von összevont a szemöldekét. A St. House hotelban, de miért kérdezi? Lúvállat vont. Csak összegyűjtem az információkat. Láttak bárkit is a ház körül órálkodni? Mr. von még mindig mogorván ráncolta a hamlakát. Nem. Mr. von Mrs. Von Lou megcsóválta a fejét, és alig észrevehetően elfintolodott. Kíváncsi lennék, hogy hogy másfél napon keresztül nem érzékelték ezt a szagot. De, válaszolta Mr. von nyugodtan. Vihar után előfordul, hogy döglött halak borítják a partot. Egyszer még egy kisebb cápát is partosodolt a víz, de mindig jön a dagály és magával viszi a halakat. Csütörtök este vihar volt. Csak azt hittük. A mondatot nem fejezte be, hanem elhúzta a száját. Meg kell mondanom, a testvérem az, akinek a családban vasból volt a gyomra. Én viszont a döglött állatoknak még a gondolatától is érmeigni kezdtek. Inkább hagyni szoktam, hogy a víz végezzel helyettem a munkát. De a szag nem tűnt el, és már nem bírtuk elviselni. Ezért kimentem körülnézni, és akkor találtam meg azt a szerencsétlent. Ló a jegyzet tömbjére pillantott, szavarta a férfi csiszolt válasza. Nos, nem rabolom tovább az idejüket, de kérem, tudassák velem, mikor ruhajtanak hazautazni. Odakint egy csepkendő mögé rejtette a száját, ahogy elindult vissza a fél Doktor kiha Kiho épp utasításokat adott a munkatársainak, akik tolták maguk előtt a hortágyat és rajta a hullaságot. A férfi lehúzta a maszkot. Felhívlak, amint meg tudok valamit. Én pedig megnézem az eltűnt szemérdéstáját, táját, mondta ló. Egyelőre csak ennyit tehetünk. Csikágó augusztus 1 vasárnap, 8 óra 0 -0 perc. Déna már azelőtt megérezte a marhasült illatát, hogy belépett volna a Hanoverház konyhájába. Karolin már itt volt, végezte a szokásos vasárnapi nagyhőzést, ami egy hétig kitart majd. Már azon töprengtem hogy mikor jesz vissza, szólalt meg Karolin. Hátra pillantott a vállafölött, fölött, és elkerekedett a szeme. Mi történt? Egy kisebb bal a buszpálya udvaron. Karolin elővette az első segédobozt, és leültette Dénát egy székbe. Össze kell varni. Egy lepketapasz, és elég lesz rá. Mindig ezt mondod. Karolin nekiállt hidrogénperoxiddal letisztítani a sebet. David beugrott hozzánk az este, miután eljött innen. Elmesélte, mi történt Liliannal. Annyira felkavart. Dina reszketve vett levegőt, Engem is. David azt is mondta, hogy ivivel hajba kaptatok. Hát, így is lehet fogalmazni. Déna, tudod, hogy ivi nincs igaza? Én is dolgoztam Liliannal. Sosem hagyta volna el Csikágót. Az új név sem segített volna rajta. Tudom. Akkor azt is tudod, hogy épp eleget húztad az időt. Mi történt, kicsim? Déna a szeme sarkából nézte, ahogy Karolin visszateszi a helyére a barna hidrogénperoxidos üveget, és előveszi a fertőtlenítőt. Csak egy kis baleset. esett. Au, ez csíp. Karolin oldalra döntötte a fejét, hogy a fény jobban megvilágítsa. Kék szemében aggodalom tükröződött. Egy szép lila foltad is van. Valakinek a férje tette ezt te verlet Liliané? Nem, tényleg csak baleset volt. Egy győrült megpróbált egy idős kirabolni. Karolin nagyot szóhajtott, ahogy letekelt a tapaszt. És te egyszerűen odaugrattál. Deflex volt. A pasas meglökött és beütöttem a fejem egy padba. A szemét elöntötték a könnyek, ahogy Karolin kihúzta ebből a beltapadt hajat. Au, basszus kara, ez nagyon fáj. Bocsi, és ez mikor történt? Déna a konyhai órára pillantott. Nagyjából két és fél órával ezelőtt. Karolin meglepetten egyenesedett föl. És mi tartott ilyen sokáig hogy csak most éltél haza? Déna habozott, majd vállott Hát, volt ott egy pasos. Karolinnak megállt a keze a levegőben. És ennek a pasosnak van neve is? Hítem, Jóka, nem. Hm, szép név, mondta, azzal óvatosan helyére simította a tapaszt. Nem csak a neve szép. Válaszol Déna szárazan. Mire Karolin felnevetett, majd óvatosan nagy pocokját megtámasztva, mereszkedett az egyik széke. Hátra dőlt két kezét a hasára tette, és komoly tekintettel nézett barátnőjére. Mesélj csak! Hát, rögtön azután jött oda, hogy az az őrült fellökött. Amikor kinyitottam a szemem, már ott volt. Karolin felemelt a kezét. Várj egy kicsit! Azt akarod mondani, elvesztetted az eszméletedet, miután beverted a fejed, és nem mentél kórházba, te megőrültél. Ha el is ájultam, legfejebb pár másodpercre, és azért nem mentem be a kórházba, mert nincs biztosításom. Nem mindenkinek van gazdag férje, ugye tudod? Karolin arcára fájdalmas kifejezésült. Tudod, hogy maxszal kifizetnénk a biztosításodat? De meg tudod, hogy úgysem fogadok el semmit, amiért nem dolgoztam meg. Szeretnéd hallani, vagy nem? Tudod, hogy szeretném, szóval megjelent ez az étem Jukkanen. És utána... Déna feszengve vonta meg a vállát. Most, hogy ki kellett mondania, elég nagy butaságnak tűnt. Aztán ránézett, olyan gyerekesen hangzik. De éten tényleg nem tettem nél többet, először legalábbis nem. Nem tudom, nehéz elmagyarázni. Próbált csak meg, turuzolta a Karolin hamisítatlan déli akcentussal. Basszus, nem tudom. Nagyon mérges voltam, meg kivoltam akadva, fájt a fejem, és egyszer csak megjelent. És rám nézett. És akkor Karolin szőke szemöldöke a magas szögött. És akkor úgy éreztem, hogy minden rendbe fog jönni, mintha mindig is ismertem volna hülyeségni. Nem, Karolin hangja gyöngéd volt. Eszedbe se jusson ezt hinni. Szóval, utána mi történt? Déna nagy levegőt vett. Megérintette a kezem, hogy fölsegítsen, és akkor, mintha áram cikázott volna át rajtam, mintha tappancsokat tettek volna rám, hogy újraindítsák a szíven. Karolín szeme elkerekedett. Atya világ! Déna önkéntelenül is fölnevetett. Na igen, megpróbáltam eltűnni, mielőtt a biztonsági őr visszaért a tolva üldözéséből. De itten nem engedett elmenni. Azt mondta, attól fél, hogy agyrázkódásom van. Arra kényszerített, hogy vele reggelizek. Kényszerített, he? Déna mérges pillantást ölt felé. Ugye te most ezt élvezed? Határozottan. Szóval, mi lesz a következő lépésed? Megkért, hogy holnap ugyanat találkozzunk. Azt mondtam, hogy gondolkodom rajta. Déna felvonta a szemöldökét. Ami igent vagy nemet jelent? Még nem tudom. Karolin megérintette a kezét. Mi az, ami igazából zavar, kicsim? Dina kifújt a levegőt. Nem tudom, én csak... Kezével megdörgölte a melkasát, hogy enyhítsen az adaben növekvő nyomáson. Hiszel a sorsban? Karolin még csak nem is pislogott, úgy válaszolt. Igenis, meg nem is. Nos, ez aztán egyértelmű válasz. Karolin elmosolyodott. Tudom. A múlt szemeszterben tanultam a jogi karon. Hogyan kerüljük meg az élet nagy kérdéseit alapfokon? Ötösre vizsgáztam. Léna arcán önkéntelenül is mosoly suhantát. Komolyan kérdeztem. Én meg komolyan mondtam. Karolin kicsit elkomorodott, és az arca megrándult. Ez kicsit nagy volt. Mocorogni kezdett a széken, és a tenyere szélével nyomkodni kezdte a pocaki oldalát. Nagyon aktív ma reggel. Hátradőlt, a tekintete átható lett, de pedig a még meg nem született gyermeke fölött működött. Hogyan is mondhatnám, hogy nem hiszek a sorsban? max a legjobb pillanatban találkoztam. Mindkettőnk számára az volt. Szerintem a sors sorsdéze az, ahol találkoztunk. De tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor eldöntöttem, hogy nem fordítok neki hátat. A szeme felcsillant, a sors a lehetőség. A választás az, amihez kezdesz vele. Én is így gondoltam, mondta Déna csöndesen. Karolin oldalra billentette a fejét. Itten Buchanan mély benyomást tett rád. Déna szomorúan fölnevetett. Csak ugyanígy történt. Csak kép halvány fogalma sincs, mihez kezdjen az egészen. Rajtad és maxon gondolkodtam, aztán eltöprengtem. Mi lesz, ha sohasem találkozom azzal, aki hozzám való? Déna. Déna a fejét rázta. Nem, komolyan. És aztán az jutott eszembe, mi lesz, ha igen. Tényleg számítana? Hátad fordítanék annak, amit csinálok, meg tudnám tenni? Hiszen ez vagyok én. Sokkal több minden vagy, mint csupán a Hanover ház vezetője, Déna. De ettől eltekintve miért kellene feladnod, amit csinálsz? Nem már, Karolin, gyakorlatilag ebben a házban élek. Talán, ha heten egyszer elalszom a saját lakásomban. Sosem tudnék annyi időt szentelni valakinek, mint amennyit a kapcsolat megérdemelne. Nos, akkor ezek szerint ez a döntésed. Karolin mély levegőt vett, majd lassan kifújta. Eszedbe jutott egyáltalán, hogy nem kell örökké a Hanover házban dolgoznod. Léna lelki szemei előtt megjelent, ahogy Lilian gyerekei megtalálják az anyukolt testét. Ahogy kétségbe esettem, próbálta félresöpölni ezt a képet, az fokozatosan átalakult a másikba, amely a mai napig darabokra tudta szakadni a lelkét. Csak bámulta a készfejét, majd megfordította, és a tenyerére merett. Nem. Ez olyasmi, amit tennem kell. Ez. Ez az életem, ennyi. Karolin megragadta Déna kezeit, és hüvelykujjával masszírozni kezdte mind a két tenyerét. Nézz rám, Déna! Nézd már rám! Déna lassan felemelte a tekintetét, látta, hogy Karolin a szokatnál is komolyabb. A kezed tiszta, Déna. Nem gondolod, hogy te is megérdemled, hogy saját életed legyen? Nem gondolod, hogy te is megérdemled a boldogságot? A kérdés sokkal nagyobbat ütött, mint a pad, amelyből beverte a fejét. Diéna felnyitotta a száját, de nem jött ki hang a talkán, és Karolin kék szemére szomorúság árnyéka vetült. Menj, aludj egy keveset, téna, talán kitösztel egy kicsit a kép, ha már nem vagy olyan kimerült. Chicago, augusztus 1. vasárnap 11 óra 05 perc. Yvi megállt a folyosó falán lévő tükör előtt. Szemügyre vette a tükörképét. A sminkje rendben van, nem látszik az a rohadt heg. Mosolyognia pedig úgysem kell majd. Ebből a szempontból szerencse, hogy temetésre megy. Ajka elkeskenyedett, ahogy bámult önmagát. Szó se lehet róla, hogy ne menjen el Lilian temetésére. Ha rendesen végzik a dolgukat, akkor Lilian még ma is élne. Majd hátraül, melopózik, miután elkezdődött a szertartást, és még a vég előtt kioszant. Senki sem fogja meglátni, és téna paranoiája sem szenved csorbát. Épp fordult volna az ajtó felé, amikor egy csendes enyhőmet hallott a háta mögül, és nagyot ugrott. Jane! Lassan megnyugodott a szívverése. Ivi elgondolkodva mérte végig, a háta mögött álló nőt. Péntek óta van itt, és az utóbbi éppen ő volt a tizedik James aki megfordult náluk. Ivy jó néven vette volna, ha az ügyfeleik egy kicsit kreatívabban választanak maguknak álnevet. Mit teltek önért? Jane idegesen törtelte a kezét. Semmi különöset, megvárom, míg visszajön. Ivi felöltötte a tükör előtt gondosan begyakorolt féloldalas masolyát. Hosszabb ideig leszek távol, egy temetésre kell mennem, mire lenne szükség? Csak azt szeretném megkérdezni, kaphatnék -e egy kis Ben-Atril kiűtése van. Szegény gyerek, ahogy ott fekszik összekuporodva, Ivi összeszorította az ajkát. Valakinek meg kell fizetnie azért, ami azon a fiúval történt. Menjen csak vissza hozzá, mindjárt viszem a gyógyszert. Chicago, augusztus elsője, vasárnap, 11 óra 15 perc. Egyelőre jól bevált az álca. Szó itt van egy olyan helyen, ahol james álmában sem jutna eszébe keresni. Felosont a kicsi szobába, amit pénteki érkezésük éjjelén kapott. A gyerek ott hevelt a ágyon, ahol hagyta. Épp érdezett. Ezt nem hagyhatom, dörmögte. A hátizsákjából elővette a fiú egyik gyógyszerét, és lenyeletett vele egy tablettát. Két üveget talált vonékfüldő szabályában. Megpróbálta kiszedni rickman a részleteket a gyerek gyógyszereiről, de mivel a lány nem igazán tért magához a sokból, amit az okozott, hogy látnia kellett a vőlegénye fejét szétlocsanni, nem sok hasznát vette. Egy gyors internetes keresés a margentani üzletben sokkal jobb eredményt hozott. A kepra volt az elősebb szer, de a fenóparpital ki tud ütni egy gyereket, ha túl nagy mennyiséget kap belőle. Azt akarta, hogy a kölyök aludjon. Nem akarta, hogy rahmat kapjon, ami elég feltűnővé tette volna őket a tömegben. Vagy még meg is ölhette volna. Szó szóval azt akarta, hogy a gyerek lélegezzen. Még legalább egy hétik ha lehet. Ezért épp annyi keprát adott neki, amennyi szükséges volt, de a fenót megduplázta és a kis nyomvadék végig aludta az utat Csikágóig. Viszont mindkét szerfogytán van már. Alkalmazni, alkalmazkodni, fejlődni. Az anyja annak idején mezei vén nélkül is kapható Benadriot használt borral elkeverve, hogy pászt elhallgattassa, amikor gyerekek voltak, és ha anyunak megtette, akkor neki is jó lesz. Addig adagolja Benadriot a amik amíg utánpótláshoz nem jut. Itt a menn helyen azzal nyugtatta a többi anya, hogy utánpótlást könnyen tud szerezni. Csak kérd meg Dénát, mondta a szomszéd szabában lakó anya. Dupenszki elég volt a benandril adagolásával az első este. Csak egy rohat adaggal adott belőle. De a sepphelyes arcú a kezébe nyomta az egész üveget. Szó most egy nagy kanál Benadrillal öblítette le a gyerekkel a tablettát. A kölyök először tiltakozott, ha bár gyengén, de elég volt szigorúan ránéznie, és már is engedelmeskedett. Figyelte a gyerek torkát, ahogy lenyelte a gyógyszert, de volt valami a fiú szemében, egy villanásnyidac, ami miatt azért ellenőrizte, lemente a szer. A gyerek nem hagyta magát, elrántotta a fejét, amikor elkapta, és majdnem megfulladt, amikor szó felfeszítette a száját, és meglátta a vörös hojadékot benne. Nyed le! de csak utána jutott eszébe, hogy szavakkal nem tudja megfenyegetni a kis nyomorultat. Egyik kezével a ványat álkapcsát szorította, a másikkal felült valamit a jegyzettömre, amit valaki előrelátóan az ágy mellett hagyott. Aztán az arra aládukta. Figyelte, ahogy a gyerek elsápad, majd szemrebben és nélkül lenyeli a folyadékot. Szó zsebébe az üzenetet, és a pánára nyomta a gyerek fejét. Hülye gyerek! Azt hitte, túl tud járni az ő eszén. Az Isten szerelmére még csak tizenkét éves, mennyi esze lehet? Főleg hazapjára ütött. Egy pillanatig csak állt a gyerek fölött, és elgondolkodva nézte, mire a fükőn legöltül halott lesz. A gondolatnak valahol zavarnia kellett volna őt, de nem zavarta. Lassan ökölve szorította a kezét, ragadt a Benadréltól. Kezet kell masnia, és muszáj elszívnia egy cigit még egy utolsó figyelmeztető pillantást vetett a gyerekre, majd felkapta a cigarettás és az öngyújtót, és elindult a hűltőszaba felé. Alek figyelte, ahogy a nő kimegy, majd lehunta a szemét, és egész kicsire összehúzta magát. Emlékezett a férfira, aki vele volt a tengerparti házban. Aki oda tartotta a fegyvert Sarol fejéhez, miközben a fehér szemű nő őt megkötözte. Brász volt a neve. Alek most már tudta. Alek azt is tudta, hogy Bryce hátra maradt, hogy megvárja a szüleit. És Alek tudta, hogy Bryce most az anyja fejéhez tartja oda a pisztolyt. Ez állt az íráson. Alek nem kockáztathatott, inkább elhitte, amit a fehér szemülnő mondott. Az anyja meg fog halni, ahogy Sheral és Paul, ha csak nem működik együtt velük. Alek megint nyelt egyet, ez alkalommal úgy érezte, hogy csípni kezdik a szemét a könnyek. Úgy bőgött az anyja után, mint egy csecsemő. Hagyta, hogy az a kurva petrogozza, pedig az anyjának szüksége van a segítségére. Fogalma sem volt, ha lehet, sem arról, kik ezek az emberek körülötte. A Vörös néni kedvesen bánt a Fehér Szemű nővel. Biztosan ő is konasz. Életében először kétségbeesetten vágyott a halló készüléke után. Be tudná csúsztatni a processzoros egységet a fülemegi és mindent hallana, ahogy Cheryl tanította. Akkor megtudhatná, hogy ez a höröshajú néni gonosz-e vagy sem. De nincs nála a processzor, Cheryl pedig meghalt, és az anyukájának szüksége van a segítségére. A gyógyszertől azonban súlyak lettek a tagjai, és a gondolatai kezdtek szerte fajni. Nagyon igyekezett ébren maradni, de végül magával ragadta a kábulat. Szó elégedetten ült le az Ósdi kár szélére, a hasonlóan Ósdi fürdőszobában. Zsebéből kihalászta a cigarettát, az öngyújtót a végéhez tartotta, és jó nagyot szívott a cigiből. Előkapta a cetlit a zsebéből, és a széléhez tartotta az égő cigarettát. Majd elbűvölten figyelte, ahogy a papír feliszik, aztán elég, és a láng alkotta vöröslő keret pillanatok alatt felemészti a papírt. Mielőtt a láng elérhette volna az ujját, szó bedobta a papírt a vécébe, és lehúzta a hamut. Az üzenetbe vált, amelyben azzal fenyegetőzhet, hogy Pryszal megöleti a gyerekanyját. Persze a kölyöknek halvánilag őzesen volt arról, hogy Price egy mérilendi fogtában kuksal, és amit a kölyök nem tud, az senkinek sem fáj. A következő slukkal megtelt a tüdeje füstel, és hosszú napok után most végre először megnyugodott. A következő pillanatban megcsorált a telefonja, és szó kis hiány leesett a fűtőkárt pereméről. Beletúlt a zsebébe, a szíve hevesen vett, Bryce, vagy, ami még nála is rosszabb, James. Igen? Szia, bébi, Fred vagyok. Szó ingerülten fújta ki a hüstöt. Mit akarsz? sziszegte. Így kell beszélni a személyi beszállítóttal, gúnyolódott a férfi. Szó pontosan ettől tartott. Egyetlen rohadt szívesség csak ennyit kért a pasastól. Egy szívességet, amiért többféleképpen is megfizetett, épp két nappal ezelőtt. Mit akarsz? Fred fölnevetett. Csak érdekelt, mi van veled. Tetszik a hely? Igen. És hittek neked? Elfogadható munkát végeztem. Szó a mosdó fölötti tükörben alaposan megnézte az arcát. A kék-zöld foltok, amelyeket Fred oly élvezettel helyezett el az arcán, már kezdtek halványodni. De szükségesek voltak, hogy meg tudja győzni Dubenszkit és előtte Tamit. Meg kellett tudnia, hogyan kerülhet kapcsolatba a menhelyjel, amiről Tami öt éven át olyan sokszor mesélt a közös Hillsboro-i cellában. A menhelyjel, ahol Tami is heteken átrejtőzött, mielőtt hazament volna megölni a férjét. Tami sosem hitte volna el a sztoriát, a verésnyomok nélkül. Sosem adta volna meg a telefon telefonszámát, ha nem lett volna biztos benne, hogy Szó csak ugyan veszélyben van. Ilyenek azok, akik hirtelen felindulásból ölnek, mint Tami. Amikor józanok, hirtelen skrupulusaik lesznek. Szó elhúzta a száját még a szót is undorítónak tartotta. Igen, hittek nekem. Most mennem kell. Ne olyan hevesen, bébi. A körlet ellenőrzésen Pami kérdezősködött utánod. Tudni akarta, hogy jól vagy-e. A férfi hangjában nevetésbújkárt, és szó már előre tudta, hogy ebből semmi jó nem fog kisülni. Mondtam neki, hogy magam fogok utána járni, hogy megy a sorod. Freden keresztül tudott a leghatékonyabban üzenni Taminat. Szó nem mehetett vissza hézboróba látogatási időben, még akkor sem, ha a főbejáraton beengedik, ami természetesen nem fordulhat elő, hiszen feltételesen volt szabadlában. Itt jött Fred a képbe. Ő volt a köletük egyik őre, megbízható beszállító, mindent megszerzett, amit csak kintől szerettek volna. Aminek természetesen megvolt az ára. Fred nem voltba termett, de nem is volt ocsmány, mint az őrök többsége. Szóval a legtöbb lány nem bánta, hogy meg kell fizetnie a szolgálata árát. Szó viszont bánta minden egyes rohadt alkalommal. Aznap, amikor szút szabadlábra helyezték, Fred bevitte a raktárba egy utolsó kis pálcsevelyre, ahogy előszeretettel nevezte, a régi szép idők emlékére. Amikor végzet, közölte szóval, hogy ha bármikor szüksége lenne valamire, csak hívja fel és most felhívta, kalambezból, hogy megkérje, találkozzanak az india Napolizi állomáson. De a férfi az a szemét nem jelent meg, ezért lekéste a Csikágóba tartó következő buszt, mert rá vált. Kénytelen volt a péntek indulóval utazni Csikágóba, ahol a gyerekkel átszállt arra a buszra, amit a közönséges látogatók Börtön Expressnek neveznek. Már csak taxiba kellett ülnie, és ott is volt Fred ajtaj előtt. Azt mondta neki, hogy szüksége van néhány meggyőző kékszöld foltra az arcán, egy polaroid képhez, hogy megmutassa, és egy levélre, ami mellé beteszi a fotót, és amit személyesen kellene átadni Taminak. Miután bezárta a gyereket a fürdőszobába, kifizette Frednek az árat, és a fogát csikorgata tűrte, ahogy a pasas ellátta a két ütésekkel, majd megvárta, még a férfi elmegy a fegyintézetbe. Fred pár óra elteltével visszatért, Tammy bevette a szalit, és szó megkapta a telefonszámot, amelyre szüksége volt. A gyerekkel felszálltak a következő csikágói buszra, és néhány óra múlva találkozott is Dana Dupenszkivel buszvégállomáson. Mindent összevetve sima ügy volt. Kivéve Fredet, mert ő innentől elvarratlan szár. Az elvarratlan szárak pedig általában rosszat jelentenek. Még péntek délután ki kellett volna nyílnia a pasaszt alakásán, csak hát nála is volt fegyver. Mondd meg Taminak, hogy jól vagyok, most mennem kell. Ne olyan hevesen! A férfi hangja keményen koppant. Most, hogy ott vagy, meg kell tenned egy szívességet nekem. Ivi! Szó összerezzent a kiáltásra, amely közvetlenül az ajtó előtt hangzott fel. Valaki jön, suttogta. Mennem kell. Csak el ne feledd, hogy nekem is megvan az a telefonszám, cukorfalat. Elég oda csörögnöm, és már is lebuksz a gyerekkel együtt, akárki kés az a kölyök. Később hív fel. Passzus! el kell intéznie a pasast, mégpedig minél előbb. A csikket bedobta a vécébe, majd lehúzta. Ivi, hol vagy? Halkapagás hallatszott. Ivi... Szúl gyorsan magára öltötte a szerepét, kinyitotta a fűtőszoba ajtaját, és egy terhes nővel találta szembe magát, aki eddig még nem találkozott. Szőke haja túl fényes volt, a tekintete túl nyugodt, az arcot erős és elégedett ahhoz, hogy ő is ügyfél legyen, ahogy Tupenszki nevezte a befogadott nőket. A szőkeség biztosan az egyik ő. A nő szemöldöke nem emelkedett meg. Azt hiszem, Ivi máshol lesz, mondta a nő enyha és kedves mosolyjal. Maga biztosan Jane. Dína mondta, hogy tegnap érkezett. Karolin vagyok. Szó esütötte a szemét, és a szempillája alól pillantott fel. Sikerült reszkető bólintania. Igen, suttogta. A fiammal együtt. kell, ugye? kérdezte Karolin, még mindig a mosolyogva. Déna azt mondta tíz éves. Annyi. Csak ugyanezt mondta Tupánszkinak. A gyerek annyira nyesz Hogy szó attól tartott orvost írnak hozzá, Ha elárulja, hogy igazából már tizenkettő. Maga is itt dolgozik? Karolin még mindig mosolygott. Néha napján. Ivit keresem. Már találkozott vele? Ivi a sephelyes arcú, Aki előző este kirohant a konyhából. Szó az ajtó előtt hallgatózat hallotta, Ahogy a szöszi minisarú bejelentette a hírt, hogy meggyilkolták azt a nőt. Ha a vita Dupenski és Ivi között sokat mondó volt, akkor a jelenet, amit a konyhába belesve látott Ivi viharos kivonulása után, sokat láttató. Dupenski egy jóvágású pasos karjaiban. Elég volt rágondolnia, szónak már is összefutott a nyál a szájában. Hát ő úgy egy órával ezelőtt elment a temetésre. Szó hallotta, hogy Dupenszki meg a rendőrcsaj határozottan megtiltották neki. Azt mondta, hogy egy temetésre kell mennie. Szemes sarkából látta, hogy Karolin arca elkomolul egy rövid pillanatra, de a következő másodpercben kisimultak a vonása, és megindőrös lett. Köszönöm, Jane. Van valami, amire szüksége lenne magának vagy Eriknek? Egy netes kábelre, alaptopom számára, gondolta Szó. Tég ideje lenne újabb üzenetet küldeni vónéknak. Két nyugodt órára az szal, akit tegnap este a konyhában Dupenszkivel látott. Veszekte a fejét. Nincs semmi, megvagyunk. Karolin finoman megérintette a vállát, és Szúnak minden erejét össze kellett szednie, hogy ne söpölje félre a kezét. Végtelenül utálta a szociális munkásokat. Mindig megpróbáltak belemászni az ember fejébe. Most már minden rendben lesz jön. Mondta Karolin, itt biztonságban vannak. Szó könnyeket csikart ki magából, és a száj is megdemegett. Köszönjük, suttagta. Valami még ma dolgozni fognak a tetőn, nem fogja eriket zavarni a kopácsolás? Egy atomrobbanás sem zavarná eriket. Még ha nem lenne bedrokozva a gyerek, akkor sem hallanám a süket mint az ágyú. Szó többször is megpróbálta rajta kapni, hogy csak tetteti a sügettséget, de nem. Nem, erikkel minden rendben lesz. Összevontta a szemöldökét. Ki fog dolgozni a tetőn? Karoli mosolya a keleténél egyfokkal vidámabb volt, és szó látta, hogy a híkat felszín alatt a nőben fortyog a harag. Még mindig dühös évére, Remek. Az őrök közti feszültség elvonja a figyelmet róla. A sókorom, David. Nála megbízhatóbb férfit nem ismerek. Természetesen a férjem után. Hamar végez majd, nem fogja megzavarni az esti pihenésüket. Az Adonis a sógara. Ha a férje fele ennyire jó képű, mint a testvére, az egyel több okot ok, gyűlölje Karolint. Szó lesütötte a szemét, és a padolt parító elnyújt szőnyeget nézte. Köszönöm. Most vissza kell mennem Erikhez. Természetesen. Ó, és Jane, szó megfordult. Karolin mosolya még mindig a helyén volt. Igen? Nem tudtam nem észrevenni a cikaretta füstszakát a szabában, A Hanover házban nem a tohánzást. Zavarja a gyerekeket, és tűzösszélyes is. Ez egy nagyon régi épület, elég egyetlen szikla. Kedvesen elhúzta a száját a befejezetlen mondat végén. Ugye, megérti? Szó mély levegőt vett, legyűrte a mérgét. A kis ribanc, megpróbál kioktatni. Még mindig a szőnyeget bámulva bólintott elnézést. A foga között préselte ki a bocsánatkérést. Minden igyekezetére szüksége volt, hogy a csén átszal le ne róla. Semmi gond, csak szerettem volna a róla. Viszlát! szónad nehezen viccen egyet. Viszlát! Gyorsan visszamenekült a szobájukba, és a falra akasztott tükörbe pillantott. Karolin még mindig ott állt a folyoson, és konterhelt arccal bámult utána. Szó becsukta az ajtót, óvatosan. Össze kell szednie magát, le kell higgadnod. Pirtelen megtorpant, amikor rájött, hogy szapora ideges léptekkel járkál föl a lászabában. Mély levegőt vett. Csak egy hétre van szükségem, gondolta, és figyelte a békésen alvó gyereket. Először is pár dolgot el kell intéznie. Hátiságából előásta a fényképezőgépet, amit még rikmentől lopott el, és készített egy képet az alvó gyerekről. Semmit rámai, csak egy kis emlékeztető vonéknak, vagy még mindig ő a lapokat. Aztán elővette a laptopot, és megnyomta a gombot, hogy bekapcsolja. Most elküldi nekik a feltételeket. 5 millió dollár egy offshore bankszámlára. számlára. Az offshore bank minden mindent megtanult a börtönkönyvtárban. könyvszárban. a homlokát. A laptop képernyője sötét maradt. Basszus, lemerült az akkumulátor. Amikor az első e-mailt küldte Orgentomból, még rendesen fel volt töltve a gép. Nem lett volna szabad lekapcsolnom, amikor végeztem. Gondolta mérgesen, majd feltúlta a hátiságját, de nem talált töltőkábelt. Passza meg, az az időt a brázt a saját hátiságjába tette, ami most ott van valahol az egyik mérilenti rendőrlősön. Hirtelen megállt benne az ütő. Ugye, nem nyúlt hozzá. Nem, egészen biztos volt benne, hogy nem. Úgyhogy a személy azonossága még mindig nem ismert. Csak ki kell találnia, hogyan érheti el vónékat másképpen. Chicago, augusztus elsője, vasárnap. 14 óra 0-0 perc. Déna becsukta maga mögött az irodája ajtaját, és össze leszent, amikor az emeleten becsapódott Ivi hálószabályának altaja olyan erővel, hogy az egész ház beleremegett. Karolin ébresztette fel, szólt neki, hogy Ivi mégiscsak elment Lilian temetésére. Déna megpróbált elkapni, de már késő volt. Ezért inkább megvárta, míg Ivi kijön a templomból, vakolat vastag sminkje elkenődve a könnyektől. A hazafelé út nem telt valami kellemesen. Csúnyán összeveztek, és Ivi megint síva Keselvesen az zakokat, míg nem bele nem nézett a visszapillantó tükörbe, és záporozó vágyai hirtelen abba maradtak. Smink nélkül Ivi arcán minden egyes heg látszott. Sminkkel azonban Déna szerint olyan volt, mintha álarcot viselne. De így, hogy folyt le róla, Dénának el kellett ismernie, hogy Ivi egyenesen ijesztően néz ki mintha az operaház fantomja lépett volna elő. Megértve kétségbeesését, Déna megállt a lakás előtt, hogy Ivi rendbe tudja hozni a sminkjét, hogy rajta kívül más ne lássa meg ilyen állapotban. Ezek után Ivi egy árva szót sem szólt. Déna leült az asztalához, és nehunta a szemét. A feje még mindig hasokatott a reggel történtek miatt, és éhes is volt. Az a sőt kumpli Bettinél Ethan ment társaságában nagyon rég volt. Ethan nem. Azt kérte, hogy másnap is találkozzanak. Déna elég sokat gondolkodott ezen, míg kintült a kocsiban Lilian temetése alatt, ivire várva. A nevén kívül semmit sem tudott a volt csak azt, hogy képes egyetlen pillantással megnyugtatni zakatoló szívét, és egyetlen érintésétől bizserkés járt át a testét. Ám többet is megtudhat róla. Elég néhány kattintás az interneten, és feltárul a tudástárháza. Csak bámulta alvó állapotban lévő számítógépét. Nyugodtan elindíthatna róla egy keresést, de az olyan otromdaság, a magánélet megsértése. Egyik ujjával megbökte az egeret. És felsóhajtott, amikor a képernyő fölélt, és a Google kereső oldal jelent meg. Az egyik lakójuk kevőli a héten elindult nyugatra, és Dina előző este olcsó lakhatást keresett neki Kaliforniában. Ez biztosan jel. Ha a képernyőn baszián szélent volna meg, Dina nagyot nevet magán, és folytatja a dolgát. De a Google oldal szinte hívogatóan bámult vissza rá. Própaképpen bepőtökte a férfi nevét, és megnyomta a keresés gombot. Dina meredten nézte a képernyőt, ahogy az eredmények megjelentek. Semmi feltűnőt nem látott. Mekkora butaságot csinált? A lap ajánlévő nyíl azonban nem hagyta nyugodni, ezért rákattintott, és végignézte a következő oldalakat is. Már épp feladta volna, amikor pár vastagon szedett szó megragadta a figyelmét, és elakadt a lélegzete. A kendahar és sebesültek szó leugrott a képernyőről. Dénárnak eszébe jutott a rövid feszes tisztelgés, amivel a férfi Betti felé fordult. Ezek szerint katona, vagy az volt. Dén a tenyere izzadni kezdett, ahogy az egéret szorongatta, És figyelte, ahogy lassan betölt az oldal, ami szemmel láthatólag egy beskemelt hillévél volt. Iszonyú lassú ez a betöltés. Valaki halkan kopogott az ajtón. A következő pillanatban Karolin dugta be a fejét. Ettél, amíg távol voltál. A választ meg sem várva, egy táv friss tett az íróasztalra. Mit keresem. Déna lemondóan nézett rá. Ha nevetni mersz, akár csak egyet kacantasz neked annyi karo. Karolin elkerekedett szemmel húzottad egy széket. Nem fogok. Látom, hogy fontos dologról van szó. Ez a haditengerészet kaliforniai bázisáról van, suttogta maga elé Déna. Eltelt még egy perc, ami óráknak tűnt, mire egy újabb fénykép is betöltődött, és Déna azon kapta magát, hogy ismét abba az álhatatos zöld szempárba néz, amely ez alkalommal komolyan figyelt a tengerésztől okos sapka ellenzői alól. Déna púszusan megint az egekbe szökött. A szíve a torkában dobogott. Íten ugyanolyan jó volt, mint ahogyan Déna emlékezett rám. A férfi a haditengerészetnél szolgált, és megsebesült, de már jól van, nagyon jól. És nagyon is él. És most hirtelen ő is úgy érezte, végre él. Ez ő? kérdezte Karolin. Még szép. Igen, ez ő. Karolin megszorította Déna vállát. Úgy látszik, a te étem Bukkanenad, egy hős! Déna ajka mosolyra húzódott barátnői hangrejtésére, ahogy áthutotta a cikket. A haditengerészet egyik felderítő aztakánom szolgált, amelyet szeptember 11-dik után küldtek ki Afganisztánba. Megsebesült, de már egészséges? Ó, igen. Akkor nézz utána most, mivel foglalkozik. Déna beállította a szűrést, biztonság technikai tanácsadót keresve, és nagyot nézett, amikor megjelent a férfi web Méned és Biukanen. Tényleg biztonságtechnikai cége van. Ezek szerint az, akinek állítja magát. Nem hitted el, amit mondott, ugye? Amikor ott ültem vele szemben és beszélgettünk, akkor igen. Később már kezdtem kételkedni. Karolin kinyúlt és megfogta az egeret. Nézzük az alkalmazottakat. Kattintott egyet és elismerülekül mögött, amikor iterről frissebb képek jelentek meg, én már a tiszti sapka nélkül. Szőke, ezt nem is mondtad. Déna a melkasán akarját, a karját, hogy vadul tapogó szíve ki ne a helyéről. Igen, szőke, és akkor mi van? Mindenütt szőke. És jó kidőtt a teste, ezt sem említetted. Déna legszívesebben legyezni kezdte volna magát. A kép közel sem ábrázolta a valóságot. Igen, jó kigyúrt. Karolin szeme felcsinlant. És itt az iratája telefonszáma. Vasárnap van, senki sincs bent. Önben is mit mondhatnék, ha valaki felveszi? Jó napot, Déna vagyok. És az iránt érdeklődöm, hogy a főnöke nem eszelő sorozatgyilkosa véletlenül. Pedig nem hangzik rosszul. Karolin a homlokát ráncolva fordult vissza a képennyő felé. De igazad van. Ha óvatos akarsz lenni, akkor ez a pasas, az a típus, akivel muszáj lesz. Te meg miről beszélsz? Igazi háborús, hős, te magad mondtad. Karolin megkocogtatta a képernyőt a férfi képe mellett. Ne azt a cuki pofit és a kitüntetésekkel teli melkasát nézd, Déna. Déna nagy nehézségek árán szót fogadott, és megnézte, mit mutat a barátnője. Basszus, ráadásul okos is. Elektrotechnikus, műszerész, kommunikációtechnikai szakember. Déna magarván bámult mag elé. Amit látott, egyszerre töltötte el csodálattal és ingerültséggel. Bármit megtudhat rólam, amit csak akar. Hát nem mintha te nemesztette volna épp az imént, mondta Karolin Pimaszol. Déna az ajkát haraptálta. Igen, de őt nem vághatják sitre azért, amit csinál. Karolim felsóhajtott. Túl öregek vagyunk már ehhez a kémkedéshez, Tupenski, tudom.